І підозріла гостинність теж цим пояснювалась. Він використовував можливість зустрітися з Антоніною, чи хоча б розпитати про неї в подруг. «Я вже трохи закехано відрепортував Пашко на ходу влізаючи у чоботи». І Уляна рушила вперед викликати ліфт. Флорентина розчарувала її. Помпезна назва приховувала підвальне приміщення в старому пошарпаному будинку, розташованому в промисловому районі столиці. Вхід, окрім пістрявої вивіски, не приваблював ані охайністю, ані оригінальністю, а всередині панував несмак і з претензією на італійський колорит. Взагалі, стоячи у тісному гардеробі, уявити Флорентину чимось більшим за бар на кілька столиків було важкувато. Але з'ясувалося, що в підвальних катакомбах ховалися три чи маленькі зали. Її кавалер явно був іншої думки про рівень закладу, бо потрапивши до Флорентини, миттєво змінився. Галантно заплативши за вхід, Пашко завів фривольну бесіду з гардеробницею, потім потяг Уляну до бару, не перестаючи нахвалювати місцеву шоу-програму, і розповідати історії про те, як він тут зажигав і не цікавлячись, замовив два сумнівні коктейлі. Здивований уляненими поясненнями про здоровий спосіб життя і відмову від спиртного, він заявив, що коктейлі для нього, на підтвердження чого перехилив їх один за одним. Перетворення закомплексованого провінційного хлопчика на просунутого парубійка, Уляну не здивувало, певно, в такий спосіб він і намагався вразити тоню. І поки Пашко поповнював замовлення, вона неспішно обвела поглядом на півтенну залу. Задушливе, продимлене повітря, розхлябаний обслуговуючий персонал і Бідненький дизайн, що знав кращі часи, довершував атмосферу закладу дядько у сріблястих штанях, який демонстрував на сцені заєложені фокуси. І Уляна підсумувала, що сестра, мабуть, була в захваті від Флорентини. Тим часом її кавалер схаменувся, Замовив для дівчини сік, взявся залицятись, нашептуючи затерті компліменти. Вислухавши тираду про прекрасні очі, стильну зачіску, чудову фігуру, і далі за переліком Уляна звільнилась від обіймів. «Бачу, ти відпочиваєш, злитися на хлопця не було сенсу, у їхньому місці всі чоловіки без винятку пиячили, і його, вочевидь, не обминула ця вада, але приставання образили, бо вона чудово розуміла, що бідолаха уявляє замість неї Тоню. Рішуче підвівшись, Уляна завмерла, орієнтуючись, як краще потрапити за коліси. «Піду пошукаю її приятеляк». «Не гони», – Пашко п'яно гикнув і, мало не перекинувши склянку, ухопив Уляну за рук. «Дивись, щас, цей кекс витягне з капелюха паперові квіти, його номер закінчиться, а далі перший тонен вихід, ну, тобто, коли вона тут пахала». Насправді їй і самій хотілося подивитися, що ж там витанцьовувала сестра, яка навіть на дискотеках у містечковому будинку культури не виявляла особливих танцювальних здібностей. Тому вона змінила гнівну ласку і дозволила себе всадити. Але танців, як таких, побачити не довелось. Шестеро палких дівчат, рефреном виконуючи кілька «па», за п'ятнадцять хвилин скинули з себе вузькі під зміїну шкіру сукні та білизну і під бурхливі оплески глядачів сховалися за лаштунками. «Ну як?» – Пашко, очікуючи коментарів, уважно зазирнув в обличчя. «Ніяк?» – Уляна виразно скривилась – Демонструючи, що шоу не вразило. Все, я не можу чекати. Пішли. Цікавість було задовільнено, а самолюбство вгамовано. Ясна річ, Тоня ніколи не вміла танцювати. Тоді, let's go! приречено протягнув Пашко, кинувши сумний погляд на батарею пляшок за спиною бармена. Зараз Удам маленька перерва, а потім такий фестиваль почнеться. До ранку ні з ким не поговориш. Вони дійшли до гардеробу і звернули у темний коридорчик, в якому Пашко орієнтувався не гірше, ніж у себе на кухні. Він, відрахувавши у повній темряві потрібні двері, без стуку відчинив їх, і Уляна, Замружилась від різкого світла. У великій кімнаті було повно дівчат і хлопців, які перевдягались, накладали макіяж, курили, розмовляли і підспівували касеті. «Вау! Хто до нас завітав?» Висока дівчина, повернувшись від зеркала, привітно розкрила обійми. «Павлику, кролику мій!» Земляк чмокнув красуню в губи і, підсівши, взявся розпитувати її про життя. Уляна залишилась стояти біля входу, спостерігаючи за дружнім цвіріньканням Павла і, щоб розважитись та вбити час, взялась за феншуй. Надлишок зеркал і світла, музика – та яскраві плакати на стінах вказували на добру енергетику, але заховані балки стелі перекреслювали ефект, підказуючи, що у кімнаті вирували ненависть